u ime oca i sina i svetoga duha u ovoj svetoj službi braću i sestra pored velike sile koja se projavljuje projavljuje se i naša nemoć naime u onom u sveštenom i uzvišenom trenutku kad mi ljudi uzimamo u ruke sve držitelja, njegovo časno i njegovu prečasnu krv, a to smo svi zajedno ovdje sabrani uradili na ovoj svetoj liturgiji, Imajući ne bilo šta ili bilo koga u svojim rukama, u svojim šakama, nego onoga koji u svojim rukama sve drži i koji promišlja o svemu i svaka kap koja trenutno pada na vaše glave, na vaše lica i klizi, iz vaše kišobrane njegovom silom je odmjerena i svaka kap koja se nalazi u okeanima, u morima, u jezerima i rijekama tamo je jer je takva njegova volja i svaka kap krvi koja se nalazi u našem tijelu ili ističe iz njega njime je odmjerena E baš njega, svedržitelja, promislitelja, tvorca i spasitelja, mi smo u ovoj službi državi i nosili u svojim rukama, svi zajedno. Istina, jedan je trebao da pruži ruke, jedan od nas, sveštenik počinu ali u ime svih nas i radi svih nas, radi nas ljudi i radi našega spasenja. A za nama, braćo i sestre, pored nas i pred nama išle su i nevidljivo služile nebeske sile, Sada nebeske sile sa nama nevidljivo služe, jer evo ulazi car slave, evo već prinesena tajansvena žrtva, dolazi svečano praćena. Sa vjerom i ljubavlju pristupimo da pričasnici vječnoga života postanemo. Naša majka crkva sabira nas i poziva nas, braće i sestre, ni zbog čeg drugog, do zbog toga da pričasnici, dakle zajedničari, učesnici, naslednici vječnoga života postanemo. Budemo li tražili od nje nešto drugo i blagoslov za nešto niže od toga budimo sigurni Ako već nismo postanimo danas sigurni da ona to blagosiljati neće. Nikakve naše sitne željice, nikakva naša truležna imanja, poznanja, bogatstva, nikakve naše progazne sile, plitke, mudrosti, strasna, poznanstva i emotivne veze u kojima gušimo jedni druge, a ukoliko smo danas sabrani da pričasnici vječnoga života postanemo onda smo blagoslov primili svi bez izuzetka a ukoliko se nismo sabrali zbog toga onda blagoslov nije primio niko od nas Bez izuzetka moglo nas i ovdje biti milijardu i dvije, a mogli smo svi danas biti ovdje koliko na živi na zemlji. Ako nismo došli da postanemo pričasnici vječnog života sa vjerom pravoslavnom i ljubavlju duhovnom, onda blagoslov nismo primili. Ako jesmo, onda blago nama, braćo i sestre. A pričasnici vječnoga života ne možemo postati ako ne primimo onoga koji jeste vječni život. Ako ne primimo sina, ova proćenoga sina vječnoga Boga. I ako ga ne primamo u crkvi svetoj, u crkvi pravoslavnoj, u crkvi duha svetoga. Ova crkva, braću se sas, ovaj manastir, ova služba, direktno izviru iz groba Jerusalimskog. Sve što se danas ovdje desilo i ovo što se sad dešava, sve to izvire iz Jerusalimskog groba. Sve to izvire iz tijela onoga koji je iz mrtvih radi nas ustao koji je kao besmrtni Bog radi nas okusio smrt, da svi oni koji vjeruju u njega ne okuse je, nego kroz zajednicu sa njim, kroz pričašćivanje svetim tajnama u crkvi, da okušaju vječni život i da pričasnici vječnoga života postanu. A što je drugo sve ta liturgija do toho? Sve drugo, i naše pjesme, i sve drugo što činimo, sve je potčinjeno tom cilju i toj našoj nasušnoj potrebi, koju zadovoljavamo uvijek u crkvi, uvijek i nikad izvan svete liturgije, Ta nemoć koju mi osjećamo dok služimo svetu liturgiju, braću i sestre, Nedoživljavajući da su sile zaista sa nama, osjećajući nemoć da ne doživljavamo prisustvo gospodnje, to je jedan od suštinskih problema naše prirode, pale prirode, strasne prirode. To je najgore što može da nam se desi, da stojimo pred živim Bogom, da smo okruženi, opkoljeni, nevidljivim silama, a da mi od toga ništa ne osjećamo. To je, braći i sestre, naša najveća bolest i nemojmo da se stidimo nje. Najbolje je da je odmah koliko danas priznamo, jer nema ništa gore u crkvi od glumea. Od farisejstva, od lice mjerje. A radi bolesnih je i gospod došao, ali od tih bolesnih da nas liječi, od naše ravnodušnosti. Naravno, ovo govorimo vjerujući da je bolesnih ovdje malo, sa nadom da će ih ubrzo i nestati, da ćemo svi biti zdravi. Ali vrlo je važno da prepoznamo tu razliku između zdravog, duhovnog stanja i bolesnom. A bolesna je, braćo i sese, ravnodušnost prema onome što nam se u crkvi otkriva i daje. A danas nam se i otkrivo i dalo. Jedan od svetih otaca koji nije bio ravnodušan prema ovome što se i nama dalo kao što se i njemu davalo. Jeste i prepodobni i bogonosni otac naš Benedikt Nursijski, oko čijeg imena smo se sabrali, da bismo se zajedno sa njim, njime vođeni, njime poučeni, mogli pokloniti i najuzvišenijem imenu Isusa Hrista, na valjan način. I čuli smo u službi koja je njemu posvećena i u žitiju koje nam je ostavljeno, da se on trudio da svoju prirodu obnovi, da iskorini strasti, sve strasti, od onih najnižih tjelesnih, do onih finih duhovnih gordosti i taštine, i da sve ono što je niže pokori onome što je uzvišeno, da tijelo i tjelesne potrebe, душu i duševne potrebe kod čini duhu i duhovnim potrebam a sve to činio je onako kako i nas crkva uči zdravim podvigom u liturgijskom i svetotajinskom životu Sveti Benedikt Nursijski nama poručuje braćo i seste ako se ne budemo trudili Ako se ne budemo podvizavali, svi u svojoj mjeri, vođeni duhom crkve, vođeni našim ocima, našim duhovnicima, našim sveštenicima. Evo, mnogi od nas su vođeni imenjakom velikog i bogonosnog oca Benedikta, pa su nam životi zbog toga postali mnogo udobniji i lakši. I na tom putu Sveti Benedikt poziva nas da istrajemo, a sve one koji nisu uključeni poziva da se uključimo, jer ako nas crkva ne vodi, braćo i sestre, ako se ne podvizavamo i ako se ne borimo protiv potreba pale prirode, nikad nećemo razumjeti tajnu crkve i bogatstvo božanstvene liturgije, bićemo samo, tjelesno prisutni, ali mistična strana i nevidljivo tajanstveno služenje crkve nama će ostati zauvijek nepoznato i onda ćemo se lijepiti za kamenje, lijepit ćemo se za ono spoljašnje, a ono suštinsko, ono iz jezgra mističnog ostaće nam nepoznato a bez toga braćo i sestre nema života u crkvi nema života u carstvu nebeskom zato u toku ovog posta prepoznajmo na duhovan način i blagoslov svetog oca Benedikta koji se krvavo trudio da dođe do onoga do čega i mi treba da dođemo da dođemo do krsta gospodnjega Da dođemo do poznanja istinskog bogopoznanja, a istinsko bogopoznanje je da poznamo Otca, koji nam se objavio kroz Sina, koji je radi nas primio tijelo naše, prirodu našu, ulio svoje božanstvo, ulio svoj vječni život u našu prirodu, Riješio sve naše probleme i problem smrti i problem grijeha i problem demonske tiranije i oslobodio nas braćo i sestre za svu vječnost pod uslovom da ga prepoznamo i da se sa njim sjedinjujemo u okvirima naše svete pravoslavne vjere i u tajni svete božanstvene liturgije i života koji treba da prati učestvovanje u tajnama crkve. A taj život je po prirodi asketski život, podvižnički život, u onom najzdravijem smislu naše riječi. Mi ne možemo više dostići visine prepodobnog oca Benegdikta. Ali i mi, braćo i sese, kao i on, možemo uz Božju pomoć da izvučemo iz sebe naš maksimum. Svaki od nas ima svoj maksimum, ima svoj blagodatni potencijal. Ako ne možeš kao Sveti Benedikt, uradi ono što možeš, kao sin crkve. Pritisni malo palu prirodu, daj prostora, blagodati Božjoj da te izgradi, da napravi novog čoveka od tebe, da ti pozvati ime koje si dobio na krštenju, jer mnogi od nas su dobili imena na krštenjima, ali su zarđala, prefarbana, izmijenjena. Mnogi od nas, braćo i sesre, životom se odriču u svojih imena, a kroz pokajanje sveto i kroz život u crkvi i uz pomoć Božje blagodati, te čudesne i nestvorene energije Božje, Sve to može da se promijeni, pa da postanemo dobra djeca, majke, crkve i blagodatni i blagosloveni sinovi nebeskoga oca. Vjerom i poklonjenjem čudesnoj ličnosti njegovoga sina, Isusa Krista, a sve silom i djelovanjem duha svetoga gospoda životvornog koji nas hrani i njegu je u našoj presvetoj crkvi pravoslavnoj neka tako bude i danas molitvama velikoga i na nebu i na zemlji oca našeg Benedikta Nursijskog i svih velikih otaca naših i duhovnih rukovoditelja i molitvenim zastupništvom one koja nas ovdje okuplja i koja nam ga je rodila da bismo mogli U nebo smjelo da gledamo prethodno se njoj poklonivši presvetoj vladičici našoj bogorodici njihovim molitvama i mi braću i sese da naslijedimo i da imamo imena zapisana u istoj onoj nebeskoj knjizi u kojoj je zapisano ime prepodobnog i bogonosnog oca našeg Benedikte. U isto vrijeme blagodarimo u ime svih vas, našem ocu koji je iste te sile primio u sebe i koje su se iz Jerusalima, prethodno iz nebeskih istočnika, uvile kroz crkvu i u njegovu dušu i u njegovo tijelo, pa evo kao što i sami vidite, i ova sretinja i mnogi od nas okusili smo od te sile, Opšteći, kako to crkva i nalaže sa našim ocima, mi konkretno sa današnjim slavljenikom, ocem našim Benediktom, da budemo blagodarni jer kako kaže sveti Jovan Vestičnik, imamo mnogo učitelja ali nemamo mnogo otaca, tako i mi da budemo blagodarni i prepodobnom Benediktu Nursijskom ali da budemo i tekako blagodarni ocu našem Benediktu, koji nam je svojim primjerom i svojom žrtvom i trudom pomogao da se bolje orijentišemo i da uđemo i uključimo se u blagodatni život crkve, zahvaljujući čemu daće Bog, a mi malo potrudimo se da naslijedimo braćo i sestre nebesko carstvo I život u novom Jerusalimu, nebeskom Jerusalimu. Čega daj Bože svi da se udostojimo molitvama svetih otaca naših. Amin Bože daj. Amin. Amin. Amin.